Pentru cine bat clopotele? Pista 3 Cartea aceasta este închinată Martei Gelhorn. Niciun om pe lume nu-i doar un ostrov, stinger și de sine stătător. Fie ce om este o bucată din continent, o particică din întregul cel de căpetenie. Dacă marea îi cu valurile un bulgare, Europa e împuținată, așa cum ar fi orice limbă de pământ, sau moșia ta, ori a prietenilor tăi Moartea oricărui om Mă vătămă pe mine Fiindcă mă aflu cuprins în omenire Și de aceea niciodată să nu faci întrebare Pentru cine bat clopotele Pentru tine bat John Don Capitolul 1 Ședea pe burtecul culcat peste covorul cafeniu Al solzilor de cetin de la umbra pădurii cu bărbia proptită pe brațele împreunate, iar în înălțimii vântul foșnea printre crestele brazilor. În locul acela coasta muntelui se înclina domol, dar ceva mai jos se prevalea dintr-o dată, dându-i putința să deslușească panglica întunecată a șoselei gudronate ce șerpuia prin trecătoare. De-a lungul șoselei se scurgea o pânză de apă și, departe, în vale, dincolo de trecătoare, Vedea un joagăr la marginea pârâului și undele revărsându-se peste stăvilar, albe în bătaia soarelui de vară. Întrebă, acela e joagărul? Da, nu mi-l mai aduc aminte. A fost ridicat după ce fusesești dumneata pe aici. Joagărul cel vechi e mai departe, către vale, mult mai în jos de trecătoare. Întinse peste covorul pădurii, harta fotografică militară și o cercetă culoarea aminte. Bătrânul privea peste umărul tovarășului său. Era un om în vârstă, scurt și îndesat, îmbrăcat cu o bluză neagră țărănească și pantalon scorțoș ca de culoare cenușie, iar în picioare avea pantofi cu talpă de sfoară. Găfuia din greu de pe urma urcușului și își odihnea o mână pe una din cele două ranițe grele, pe care le în amândoi până acolo. Atunci înseamnă că din locul ăsta nu se vede podul. Nu, răspunse bătrânul. Aici e partea mai lină a trecătorii pe unde apa curge domol. Mai la vale, la locul în care șoseaua se pierde printre copaci, părâul se prăvale dintr-o dată și se face o strungă prăpăstioasă. Mi-aduc aminte. Peste strunga aceea se întinde podul. Și unde-s posturile de pază? Unul e acolo, la joagăr. Tânărul, ocupat acum să cerceteze împrejurimile, scoase binoclul din buzunarul lui decolorate de flanelă cachi, șterse lentilele cu o batistă și -i potrivi focarele, până ce scândurile pereților joagărului îi se arătară dintr-o dată deslușit și văzu banca de lemn din preajma ușii. Văzut de asemenea mormanul înalt de rumeguși din dosul barăcii deschise, unde se aflau fierăstraiele circulare și o parte a șgheabului prin care erau aduși din munți butucii de pe celălalt mal al pârâului. Pânza apei se arăta în lentile limpede și neîncrețită, iar ceva mai încolo, din josul buclei de apă revărsată peste stăvilar, spumele se risipeau în vânt. Nu se vede nicio santinelă. Iese fum de la căsoia joagărului, spuse bătrânul. Se văd și rufe întinse pe frânghie. Astea le-am văzut și eu, dar nu zăresc nicio santinelă. Poate că o fi stând la umbră, lămuri bătrânul. Acolo acum ai zăpușeală. Eu așa cred că stă la umbră, în capătul unde nu putem vedea noi. Așa o fi. Și postul celălalt unde-i? Mai în jos de pod. La cantonul picherului, la kilometrul cinci, pornind de la culmea trecătorii. Câți oameni sunt acolo? întrebă tânărul, arătând către joagă. Cred că vreau patru și un caporal. Și la vale? Mai mulți, am să aflu. Dar la pod, totdeauna doi, câte unul la fiecare capăt. O să avem nevoie de ceva oameni, zise tânărul. Dumneata, câți poți să aduni? Pot să adun câți poftești, răspunse bătrânul. Acum ați mulți pe aici, prin munți. Cât de mulți? Mai bine de o sută. Dar în încete mici. De câți oameni o să ai nevoie? Am să-ți spun după ce o cerceta și podul. Și vrei să-l cercetezi acum? Nu. Acum vreau să mergem la locul unde trebuie să ascundem explozivul ăsta până i-o veni vremea. Dacă e cu putință, mi-ar plăcea să-l țin ascuns în cea mai deplină siguranță, la o depărtare nu mai mare de o jumătate de ceas de la pod. Asta e o treabă ușoară, răspunse bătrânul. De la locul către care mergem noi, nu avem decât drum la vale până la pod. Și, ca să ajungem acolo, avem de urcat acum o coastă pieptișe tare. Îți foame? Da, zise tânărul, dar nu face nimic, o să mâncăm mai târziu. Cum te cheamă pe dumneata? Am uitat. Și uitarea asta i se păru a fi un semn rău. Anselmo, răspunse bătrânul. Mă cheamă Anselmo și-s de felul meu de la barco de Avila. Lăsă-mă să-ți dau o mână de ajutor la ranița asta. Celălalt, un tânăr înalt și subțiratic, cu păr blond învrăstat și cu șuvițe pălite de soare și obraz ars de vânt și arșiță, Îmbrăcat în cămașă de flanelă decolorată și niște pantaloni țărănești, încălțat și el în pantofi cu talpă de sfoară, se aplecă spre pământ, băgă brațul pe sub una dintre curelele raniței și o săltă cu greu pe umăr. Apoi își îndesă brațul pe sub cealaltă curea și își așeză pe spate greutatea raniței. Cămașa era încă umedă pe locul unde stătuse povara. Acum azi gata, vestit tânărul, încotro apucăm. și la deal. A Răspunse Anselmo Încovoiați sub greutatea ranițelor Asudând din greu Pornirea să suie cu nădejde Prin pădurea de brad Ce înveșmânta coasta muntelui Tânărul nu putea să deosebească Nici măcar urmă de potecă Dar urcau mereu la deal Și puțin pieziși pe coasta muntelui Până ce ajunsere la un pârâiaș, Îl trecură și bătrânul Porni cu aceeași înverșunare în sus Pe marginea albiei stâncoase A fierului de apă Urcușul se făcuse acum mai prepăstios și mai greu, până când în cele din urmă părâiașul părua se prăvăli peste marginea unei nete de degranit, ce se înălța deasupra lor, iar acolo bătrânul se opri la piciorul stâncii și zăbovi în așteptarea tânărului. Ei, cum merge? E în regulă, răspunse tânărul. Nădușise tare și din pricina greutății urcușului se puse să la mușchi picioarelor. Stai aici și așteaptă-mă, eu mă duc înainte să-i vestesc. Doar n-ai fi vrând să tragă în dumneata când aici ai în spinare. Nici măcar în glumă, răspunse tânărul. Mai avem mult? Nu, e foarte aproape, dar dumii cum îți zice? Roberto, răspunse tânărul. Își scosese ranița din spinare și o așezase încet la pământ între două pietroaie mari de pe marginea albiei. Atunci așteaptă-mă în locul ăsta, Roberto, până mă întorc să te iau Bine, în cuvință tânărul Tot pe aici ai de gând să coborâm la pod? Nu, când om coborând spre pod, o să apucăm prin altă parte Pe un drum mai scurt și mai lesnicios N-aș vrea să lăsăm materialul ăsta prea departe de pod Așteaptă și ai să vezi Dacă nu o să fii mulțumit, o să alegem alt loc O să vedem, spuse tânărul se așeză lângă ranițe și privi cum se cață răbătrânul în sus pe stâncă. Urcușul nu era prea greu și, după felul cum găsea fără să caute scobituri ale stâncii de care să se prindă cu mâinile, tânărul înțelese că până atunci mai urcase de multe ori pe stânca aceea. Oricum ar fi fost însă, cei ce se aflau deasupra avuseseră mare grijă să nu lase nici cea mai mică urmă. Tânărul acela pe care îl chema Robert Jordan era lihnit de foame și chinuit de griji. Flămând era adeseori, dar griji de obicei nu avea, fiindcă nu acorda niciun fel de importanță celor ce îi se putea întâmpla și știa din experiență cât de ușor este să te miști prin spatele liniilor inamice oriunde în țara asta. Puteai umbla prin spatele liniilor inamice la fel de ușor cum te puteai strecura printre ele dacă aveai o călăuză pricepută. Numai gândul la ce ți s-ar întâmpla dacă ai fi prins, făcea ca o asemenea încercare să ți se pară dificilă. Gândul acesta și alegerea celor în care să te încrezi. În oamenii cu care lucrai, trebuia să te încrezi ori până în pânzele albe, ori deloc, iar în privința asta, hotărârea se cerea neapărat luată. Despre lucruri de felul acesta nu-și făcea niciun soi de griji, dar erau altele. Bătrânul Anselmo era o călăuză strașnică și urca pe munte de mai mare dragul. Robert Jordan era el însuși un cățărător iscusit, dar tot mergând în urma călăuzei încă dinainte de revărsatul zorilor, înțelesese că bătrânul ar fi fost în stare să-l poarte prin munți până l-ar fi văzut dându-și ultima suflare. De aceea Robert Jordan avea de plină încredere în Anselmo în orice privință, afară de discernământ. Încă nu avusese niciun prilej de a-i pune la încercare discernământul și, de altminteri, datoria de a lua hotărâri cădea în sarcina sa. Nu, nu în privința lui Anselmo era el îngrijorat, iar treaba pe care o avea cu podul nu putea fi mai anevoioasă decât multe altele. Știa cum trebuie aruncat în aer orice fel de pod de pe lume și nimicise poduri de toate felurile și de toate mărimile. Avea în cele două ranițe destul exploziv și toate materialele trebuincioase ca să arunce în aer podul acela, chiar dacă ar fi fost de două ori mai mare decât spunea Anselmo, decât și l-amintea el de pe vremea când trecuse pe aici în 1933 cu prilejul unei excursii făcute pe jos către La Granha, sau decât se arăta în descrierea pe care i-o citise golf cu două nopți în urmă acolo în camera de la etajul casei de lângă Escurial. Să arunci podul în aer e un nimic, spusese Gols, arătând cu creionul un punct pe harta uriașă, în vreme ce lumina lămpicădea asupra acestei lui rase și crestate de cicatrice. Înțelegi? Da, înțeleg. Absolut nimic. Doar să arunci podul în aer este chiar un eșec. Da, tovarășei general. Aruncarea în aer a podului trebuie să aibă loc la o oră dinainte fixată în raport cu momentul hotărât pentru începerea atacului. Pricepi, nici vorbă. Dumneata singur hotărăști cum și în ce fel procedezi. Goals își privise creionul și pe urmă se ciocănise cu el peste dinți. Robert Jordan nu spusese nimic. Înțelegi că dumneata singur hotărăști cum și în ce fel procedezi, continuase Goals, uitându-se la el și clătinând din cap. Pe urmă se apucase din nou să bate cu creionul în hartă. Ar trebui să o fac eu, numai că nu o putem face. De ce, tovarășe general?" De ce?" repetase Golsen furiat. Ai văzut atâtea atacuri și întreb de ce? Cine poate garanta că ordinele mele n-au să fie schimbate? Cine poate garanta că atacul nu-i contramandat? Cine poate garanta că nu o să fie amânat?" Cine poate garanta că începe la cel mult șase ceasuri de la ora stabilită? A fost vreodată vreun atac așa cum ar fi trebuit? Dacă e atacul dumneavoastră, are să înceapă la ora stabilită, spuse Robert Jordan. Nu există niciodată atacurile mele, răspunse Gols. Eu le organizez, dar nu sunt ale mele. Artileria nu e a mea. Este lucrul de care trebuie să țin seama. Niciodată nu mi-au dat ce am cerut, chiar când puteau să dea. Și nu numai asta contează. Există și altele. Știi doar cum sunt aici oamenii. Nu are rost să o luăm iarăși de la capăt. Totdeauna e ceva. Totdeauna se amestecă cineva. Acum cred că ai înțeles, sunt sigur. Prin urmare, când trebuie aruncat în aer podul? întrebase Robert Jordan. După ce pornește atacul, imediat după ce pornește atacul și nu înainte Așa ca niciun fel de întăriri să nu poată veni pe șosea Și arătase cu creionul Trebuie să fiu sigur că nimic n-are să poată străbate pe șosea asta Și când o să înceapă atacul? Am să-ți spun Dar trebuie să consider data și ora pe care am să ți le dau doar ca un indiciu de probabilitate La vremea aceea urmează să fii gata pregătit Hai să arunci podul în aer îndată după începerea atacului, înțelegi? Pe urmă arătase din nou cu creionul pe hartă. Asta e singura cale pe unde ar putea să aducă întăriri. Este singura cale pe care pot trimite tancuri, artilerie sau chiar numai un singur camion către trecătoarea atacată de mine. Trebuie să fiu sigur că podul va fi distrus, numai înainte, pentru ca nu cumva să poată fi reparat în cazul când atacul se amână. Nu. Trebuie distrus atunci când începe atacul și eu am nevoie să fiu sigur că a fost distrus. Nu-s la podă decât două santinele. Omul care o să te însoțească abia a venit de acolo. Mi se spune că e demn de toată încrederea. O să vezi. Și are oameni de-ai lui în munți. Ia oricât or să-ți fie de trebuință. Cât mai puțin, dar să fie de ajuns. Nu-i nevoie să-ți explic eu. Și cum am să poți ști că atacul a început? La atac e aparte o întreagă divizie. Pentru pregătire vom folosi un bombardament de aviație. Doar nu ești surd, nu-i așa? Prin urmare pot considera că atunci când avioanele își vor lansa bombele atacul a început? Nu totdeauna este cazul să tragi o asemenea concluzie, spusese Golz, plătinând din cap. Dar de data asta poți proceda așa. E atacul meu. Înțeleg," zisese Robert Jordan. N-aș putea spune că îmi place în mod deosebit. Nici mie nu îmi place prea mult. Dacă nu vrei să primești misiunea, spune-mi-o acum pe loc. Dacă ți se pare că n-ai să o poți duce la bun sfârșit, spune-mi-o aici, pe loc." Am să o îndeplinesc," răspunse Robert Jordan. Bineînțeles că am să o îndeplinesc." asta e tot ce vreau să știu," spusese Golds. Că nimic n are să poată trece peste podul acela. E indispensabil. Înțeleg. Nu-mi place să cer oamenilor îndeplinirea unor asemenea misiuni și în astfel de împrejurări, continuase Gols. Nici nu-ți-aș putea da ordin să o îndeplinești. Înțeleg la ce te-aș sili punându-ți asemenea condiții. Îți ofer însă explicații amănunțite ca să poți pricepe și să-ți dai seama ce mari greutăți ți se pot ivie în cale și cât de importantă este misiunea ce ți-a fost încredințată. Și cum o să înaintați către la granja dacă podul va fi aruncat în aer? Vom fi pe deplin pregătiți pentru repararea lui de îndată ce vom lua cu asalt trecătoarea. Este o operațiune foarte complicată și de mare frumusețe tot atât de complicată și de frumoasă ca și toate celelalte. Planul a fost alcătuit la Madrid. Este o altă capodoperă a lui Vicente Rojo, profesorul acela ghinionist. Eu conduc atacul și îl conduc la fel ca totdeauna, cu forțe insuficiente. Totuși este o operațiune care poate fi foarte lesnedusă dusă la bun sfârșit. De data asta sunt mult mai fericit decât în alte prilejuri. Poate fi încununată de succes dacă îi să distrugem podul. Am putea să luăm Segovia. Uite, să-ți arăt cum stau lucrurile. Nu luăm cu asalt chiar culmea trecătorii. Aici stăm pe poziții. Atacăm mult mai încolo. Uite aici, uite așa. Prefer să nu știu, spusese Robert Jordan. Bine, continua Golz. Ai mai puține bagaje de cărat cu tine de partea cealaltă, așa -i? Totdeauna prefer să nu știu. În cazul acesta, orice se va întâmpla pe urmă, nu eu voi fi cel care a vorbit. E mai bine să nu știi, convenise și Golz, lovindu-se în frunte cu capătul creionului. De multe ori parcă aș vrea să nu știu nici eu. Dar lucrul acela, singurul pe care trebuie să-l știi despre pod, îl ții minte, da? Da, pe acela îl știu. Cred și eu că îl știi, urmase Golz. N-am să-ți mai țin, deci, niciun fel de cuvântare. Hai să bem ceva. Atâta vorbărie îmi face o sete cumplită, tovareșe Hordan. Pe spaniolește numele dumitale sună caragios, tovareșe Hordan. Dar, gols, cum se spune pe spaniolește, tovareșe general? Hoțe, răspunse gols rânjind, rostind cuvântul din fundul gâtului și cu glas cât mai îngroșat, ca și cum ar fi suferit de o răceală gravă. Hoțe! Crâise el încă o dată. Tovarășul general, Coțe. Dacă aș fi știut cum pronunță ăștia Gols în spaniolește, mi-aș fi ales un nume mai potrivit înainte de a veni să mă războiesc aici. Când mă gândesc că am venit în coace ca să comand o divizie și mi-aș fi putut alege orice nume mi-ar fi fost pe plac, iar eu l-am ales tocmai pe Hoțe. Generalul Hoțe. Acum e prea târziu să mi-l mai schimb. Cum îți place munca de partizan? Folosise cuvântul rusesc pentru luptătorii de guerilă din spatele liniilor inamice. Foarte mult, răspunse Robert Jordan, apoi râzând strâmb. E sănătos să lucrezi în aer liber. Și mie mi-a plăcut tare mult pe vremea când eram de vârsta dumitale, continuase Gols. Mi s-a spus că te pricepi foarte bine să arunci podurile în aer. Lucrezi foarte științific. Mai mult nu știu, dar așa se spune. Cu ochii mei nu te-am văzut niciodată la treabă. Poate că de fapt n-ai făcut niciodată nimic. Chiar te pricep să le arunci în aer? De data asta a încercat să-l necăjească. Ia și bea, Urmase el întinzându-i lui Robert Jordan paharul cu rachiu spaniol. Chiar le arunci în aer? Câteodată. Cu podul ăsta ar fi mai bine să nu existe niciun fel de câteodată. Gata, hai să nu mai pomenim deloc despre pod. Acum aș destul de bine despre ce este vorba. Suntem amândoi îndeajuns de serioși, așa că putem spune glume oricât de piperate. Ascultă, sunt multe fete de partea cealaltă a frontului. Nu, acolo nu avem vreme de fete. Nu sunt de aceeași părere. Când slujba ți răvășită și viața trebuie să fie răvășită, iar slujba -e cum nu se poate mai răvășită. Află de asemenea că ar trebui să te tunzi. Mă tund de câte ori e nevoie, răspunsese Robert Jordan, iar în sinea lui gândise. Să fiu eu al naibii dacă m-aș rade în cap așa cum se rade golz. Apoi adăugase încruntat. Am destule griji pe cap și fără fete. Ceva mai târziu Robert Jordan întrebase. Și ce fel de uniformă ar trebui să port?" Niciuna," răspunsese Gols. Și ești tuns destul de bine. Am vrut să te necăjesc. Ai o fire cu totul deosebită de a mea," spusese Gols și umpluse din nou paharele. Apoi urmase. Nu te gândești niciodată la vreo fată." Eu nu mă gândesc niciodată la nimic. De ce m-aș gândi?" Eu sunt general sovietic. Nu gândesc niciodată. Nu încerca să mă prinzi în cursă și să mă faci să gândesc. Un ofițer de stat major așezat pe scaun dinaintea unei hărți întinse pe planșetă îl mustrase mormăind ceva în limba pe care Robert Jordan nu o înțelegea. Lasă vorba, striga Gols, în englezește. Glumesc de câte ori am chef. Tocmai fiindcă sunt așa de serios, am dreptul să glumesc. Acum bea paharul și pleacă. Ei, ai înțeles? Da, răspunsese Robert Jordan. Am înțeles. Își strânsese rămâinile și după ce salutase pornise către mașina statului major în care bătrânul aștepta dormind. Și cu aceeași mașină străbătuse șoseaua până dincolo de Guadarama, alături de bătrânul mereu adormit, apoi o luaseră pe drumul către Navaserada și ajunseseră la cabana clubului Alpin. Dar acolo el, Robert Jordan, dormise trei ceasuri înainte de a pleca mai departe. Atunci îl văzuse pentru ultima oară pe Golfs și cercetase straniul obraz alb ce nu se bronza niciodată la soare, ochii vulturești, nasul mare și buzele subțiri și țeasta rasă brăzdată de zbârcituri și cicatrice. A doua zi seara aveau să se afle în întuneric, dincolo de escurial, înaintând de-a lungul șoselei. În beznă, șiruri lungi de camioane încărcau infanteriști. Oameni împovărați de echipament urcau în camioane. Unități de mitraliere săltau piese pe platformele camioanelor. Tancuri erau împinse peste planuri înclinate până pe remorcile speciale ale unor camioane uriașe, cu platforme prelungi. În toiul nopții, divizia se pregătea de plecare pentru atacul împotriva trecătorii. Dar gândurile nu stăteau la asta. Nu era treaba lui. Era treaba lui Gols. El n-avea de făcut decât un singur lucru și doar la acel lucru trebuia să se gândească. Trebuia să judece temeinic și să cumpănească toate amănuntele pe măsură ce urmau să se ivească fără să-și facă griji mai dinainte. Îngrijorarea e la fel de rea ca și frica. Nu face decât să îngreuneze și mai mult lucrurile. Iar acum ședea pe marginea părăului, privea cleștarul apei ce luneca printre stânci și băgă de seamă că pe malul celălalt se întinde un covor gros de cardamă. Trecu părâul, culese doi pumn din iarba aceea, spălă în șuvoiul apei rădăcinile mocirloase, apoi se așeză din nou lângă ranițe și imestecă frunzele verzi, curate și răcoritoare, iar la urma tulpinile aspre și iuți la gust. Îngenunche la marginea părului și după ce împinse pistolul automat de-a lungul centurii până l-a dus la spate, ca să nu se ude, se aplecă, sprijinindu-se cu fiecare mână pe câte o piatră și bău din unda părâului. Apa era atât de rece că îl dureau dinții. Se ridică, proptindu-se în mâini, întoarse capul și îl văzu pe bătrân cum coboară stânca. Împreună cu bătrânul venea și un alt bărbat îmbrăcat tot cu bluză neagră țărănească și pantalon de un cenușiu închis, ce păreau a fi un fel de uniformă prin părțile acelea, încălțat cu pantofi cu talpă de sfoară și ducând o carabină atârnată pe umăr. Bărbatul acesta nu avea nimic pe cap. Amândoi coborau pe stâncă în jos cu iscusința unor capre. Venirea către el și Robert Jordan se ridică în picioare. Salut, camarada!" îl întâmpine zâmbind pe omul cu carabină. Salut!" răspunse acela încruntat. Robert Jordan privi fața masivă împânzită de barbă țepoasa a noului sosit. Era aproape rotundă, iar capul îl avea tot rotund și așezat de-a dreptul pe umeri. Ochii îi erau mici și parcă prea depărtați, urechile mici și lipite de țeastă. Arăta voinic, fiind înalt de vreo cinci picioare și 10 inci și avea mâinile și picioarele mari. Nasul îi fusese sfărâmat și gura tăiată la un colț, iar dâra cicatricei îi străbătea obrazul de pe buza de sus până în jos, spre falcă, și se vedea deslușit prin păienjenișul de țepe al bărbii. Bătrânul făcu semn cu capul către omul acela, pe urmă zâmbi și zise, El e mai mare aici." Apoi îi îndoi brațul ca și cum ar fi vrut să silească mușchii a ieși la iveală și se uită la bărbatul cu carabina având de ochi o admirație pe jumătate zeflămitoare. E voinic ca un taur." Se vede cât de zise Robert Jordan și iară zâmbi. Nu-i plăcea înfățișarea bărbatului aceluia și în sinea lui nu zâmbea deloc. Cu ce poți dovedi cine ești?" întrebă bărbatul cu carabina. Robert Jordan desfăcu un cetacul de siguranță cu care prinsese capacul buzunarului de la piept, din stânga cămășii de flanelă, de unde scoase o hârtie împăturită și o întinse bărbatului cu carabina. Celălalt o despături și o cercetă încrezător, întorcându-o pe toate părțile. Va să că nu știe să citească," și zise Robert Jordan. Și spuse tare, Uită-te la ștampilă." Bătrânul îi arătă ștampila, iar bărbatul cu carabina o cercetă și o pipăie între degete Ce ștampilă e asta? N-ai mai văzut-o până acum? Nu Sunt două, spuse Robert Jordan Una este de la SIA, adică de la Serviciul de informații al Armatei Cealaltă e a statului major Da, pe asta am văzut-o și eu mai înainte Dar aici nimeni nu dă porunci afară de mine Zise omul mereu încruntat Ce ai acolo în ranițe? Dinamită Răspunse tare mândru bătrânul Astă noapte am trecut peste linia frontului La adăpostul întunericului Și toată ziua am cărat peste munte dinamita de aici Mi-ar trebui dinamită Zise bărbatul cu carabina Îi înapoi lui Robert Jordan hârtiile Și îl cercetă din cap până în picioare Da, chiar aveam nevoie de dinamită Câtă mi-ați adus?" Nu ți-am adus niciun fel de dinamită," îi răspunse Robert Jordan cu glas potolit. Dinamita e pentru alte treburi." Cum te cheamă?" Da, ce te privește?" Pablo îl cheamă," răspunse bătrânul. Omul cu carabina continuă să-i privească pe amândoi încă și mai încruntat. A, ah, foarte bine! Am auzit despre dumneavoastră multe vorbe bune," spuse Robert Jordan. Ce vorbe ai auzit despre mine?" întrebă Pablo. Am auzit că ești un strașnic conducător de eguerilia, că ești credincios Republicii și îți dovedești credința prin fapte, precum și că ești un bărbat pe cât de așezat, pe atât de viteaz. Îți aduc felicitări din partea statului major." Unde ai auzit dumneata toate astea?" întrebă Pablo iar Robert Jordan își dădu seama că laudele umflate nu le emoționaseră de fel. Pretutindeni, de la Trago și până la Escurial," răspunse el atunci, indicând astfel toată întinderea de țară de dincolo de linia frontului. Nu cunosc pe nimeni, nici la Trago și nici la Escurial," zise Pablo. De cealaltă parte a munților se află acum mulți oameni care n-au călcat niciodată mai înainte pe acolo. De unde ești de fel?" De la Avila. Și ce de gând să faci cu dinamita? Să cu un pod în aer. Ce pod? asta e treaba mea. Dacă e din ținutul ăsta, atunci e treaba mea. Nu se poate să arunci în aer podurile din preajma locului unde trăiești. Trebuie să trăiești într-un loc și de luptat să lupți într-altul. Știu foarte bine care e treaba mea. Cine a izbutit să rămână în viață până astăzi, după un an întreg de zile, înseamnă că știe care e treaba lui. O fi, dar treaba cu podul e numai a mea," zise Robert Jordan. Ne putem sfătui asupra ei? Vrei să ne dai o mână de ajutor la ranițele astea?" Nu," răspunse Pablo scuturând din cap. Bătrânul se răsucit deodată înspre el și vorbi repede cu furie într-un dialect pe care Robert Jordan abia îl putea urmări. Era ca și cum ar fi citit din Chevedo. Anselmo vorbea în castiliana veche și vorbele lui sunau cam așa Gândește a te arăta oare ca o ligioană? Da Ești cumva sălbăticiune? Da, în mare noian de prilejuri Ai glagorie la capul tău? Nu, nici fărmătură Purcedem noi între aceste locuri cu treburi de mare însemnătate, iar tu stai împotrivă cum că sălașul tău ca ta a nu suferit tulburare și cu a ta de vulpe te zbațea trece înaintea unei lumi întregi. Și vrei să o iei înaintea foloaselor așteptate de norodul tău. Fac așa și pe dincolo colon aceea și în celelalte ale tătânelui tău. Fac așa și pe dincolo colon aceea și în celelalte toate ale tale. Saltă în spinare de Saga. Pablo coboră ochii în pământ. Fiecare este ținut să facă ceea ce poate îndeplini după puterile sale, zise el. De trăit trăiesc aici, dar de luptat lupt tocmai dincolo de Segovia. Dacă aveți să faceți vreo stricăciune pe aici, o să fim hăituiți și alungați din munții ăștia. Numai fiindcă nu făptuim nimic prin împrejurimi, avem putința să trăim în munții de aici. Legea asta urmează și vulpea. Da, se împotrivia Anselmă cu răutate. Ne ținem de legea vulpii când noi trebuie să fim lupi. Îți mai lup eu decât tine, răspunse Pablo și la vorbele acestea Robert Jordan înțelese că de acum n-avea să mai ducă el ranița. Hei, exclama Anselm uitându-se iar la omul cu carabina. Îi fi fiind tu mai lup decât mine care som de 68 de ani. Scuipă cu scârbă înspre pământ și clătină din cap Ai chiar atâția ani? Întrebă Robert Jordan, Văzând că deocamdată lucrurile se limpeziseră Și încercând să le mai liniștească și el 68 în luna lui Iulie Dacă mai apucăm vreodată luna aceea Zise Pablo Lasă-mă să-ți dau o mână de ajutor la raniță Urma apoi către Robert Jordan. Cealaltă să rămâie în seama bătrânului nu mai vorbea cu furie, ci aproape cu tristețe. Bătrânul e tare, voinic. Ranița o duc eu, răspunse Robert Jordan. Ba nu, se împotrivi bătrânul. lasă o lui celuilalt. Am să iau eu, îi spuse Pablo și în mânia cu care vorbea se amesteca o tristețe, cel cam îngrijoră pe Robert Jordan. Cunoștea acest soi de tristețe și prezența ei în asemenea împrejurări îl neliniștea. Îi spuse lui Pablo, atunci dă mie carabina, iar după ce Pablo ion în credință, și o trecu peste umăr și, mergând în urma celorlalți doi, începură să urce din greu, trudindu-se și cățărându-se pe stâncă până la marginea ei de sus, unde se deschidea o pajiște verde în mijlocul pădurii. O luară pe marginea pagiștii, iar Robert Jordan, ușurat acum de povara raniței, înaintea cu pași sprinteni, simțind peste o mărtăria plăcută a carabinei în locul greutății cel făcuse să nădușească. Băgă de seamă că, din loc în loc, iarba fusese păscută și se vedeau limpe de urmele unor țăruși ce să răbătuți în pământ. Zării de asemenea o apotecă întinsă de-a curmezișul poieniței, pe unde fusese răduși caii să se adapte la pârâu, iar de-a lungul potecii băligar proaspă de cal Îi priponesc deci noaptea aici ca să pască și ziua îi țin ascuns și în pădure Gândi el Câți cai o fi având Pablo ăsta? Își aminti că observase la pantalonii lui Pablo un lucru căruia la început nu-i înțelesese rostul Erau unsuroși și tociți tare în genunchi și pe la pulpe O fi având vreo pereche de cizme, ori așa chiar cu acești alpargata sai lui Gândi Robert Jordan S-ar putea să aibă un echipament complet Dar tristețea aceasta nu-mi place Își urmă el firul gândurilor O astfel de tristețe e primejdioasă E tristețea care îi cuprinde înainte de a da bir cu fugiții Sau înainte de a trăda E tristețea ce se arată înaintea vânzării Din față se auzi necheza de cal în lăuntrul pădurii Și atunci, printre trunchiurile cafenii ale brazilor Deși doar puține și firave raze de soare se puteau strecura prin desișul crestelor rămuroase și aproape îngemănate, zări oborul alcătui din funii petrecute în jurul copacilor. Caii își țineau capetele îndreptate către oamenii ce se apropiau, iar în afara oborului la poalele unui brad, șeile stăteau grămadă, acoperite cu o foaie de cort. Când ajuns sără chiar lângă obor, cei doi bărbați care purtau ranițele se opriră, iar Robert Jordan înțelese că făcuserea așa pentru a-i da lui putința să admire caii. Și atunci spuse, da, sunt foarte frumoși. Apoi se întoarse spre Pablo. Prin urmare ai și cavalerie și toate celelalte. Se aflau acolo în oborul împrejmuit cu frânghii, cinci cai, trei murgi, un roib și un șarg.